Ufahamu na mashaka, jua kusafiri kwenye muda yani time travel. Katika mada inawavutia watu wengi sana ni jambo la kusafiri kwenye muda lakini pia ni jambo ambalo na history na au ambalo wengine wanasema haliwezekani kabisa. Bazi ya wadau wanasema muda ni kama snapshot ambazo zimeanza kujijenga tokia ulimwengu mianza mpaka takapomalizika Halafu zikaliwaindi mwanzo kabisa, Ndipo wakati ukanza kuhesabu hizo snapshot, shot Kwa zana hii na mana kwamba matukio yote yaliopita Yaliopo na anaukuja siku za usoni ya katika muda hapo awali Na hapa ndipo anaposema kusafili mbeleni kwenye muda Yani katika future au kurudi nyuma muda Yani pasti inawezekana Time travel Maada time travel imeanza kuzuka Mara badal Beto Esteni alipogundwa theory of creativity. Nazaria hii na zungumzia usiano wa fizikia na mvutano katika muda. Yani muda huwasiliwa na fizikia pamoja na mvuto yani gravity. Asari hutokea wakati wa fiziki na mvuto inapozidi ama kupungua. Ili kuelewa vizuri na ombani kupemfano huu. Anaetembea kwa miguma safa kilomita kumi pengine huchukua lisari moja. Lakini anetembia kwa gali atachukua dakika kumi Na yule anesafiri kwa Na yura kutumia ndege Pengine atachukua dakika moja au sekunde chache Hicho ndicho ambacho Alberto Esteni kwa ufupi alikigunduwa Warm hole theory Lakini pia warm hole ikaja Ikajakunga mkono jua uwezekano waishwa time traveling Hii ni theory na kwamba katika dunia Kuna warm -hole. Ambazo ni kama kati za kutokezia upande mwingine wa ulimwengu au katika future ya muda kwa muda mchache zaidi hapa ndipo na sayansi wakapata nguvu na kusema time travel inawezekana kama kutatengenezwa kitu kinachoitwa time machine ili hiyo time machine ifanye kazi lazima watu agundue wapi inapatikana wormhole na pengine machine hiyo iwe na uwezo wa kusafiri kwa spidi ya mwanga yani kasi zaidi kuliko unavuasha tochi na kufika kwenye ukuta basi ya kana hayo watu wataweza kurudi nyuma muda kuona maisha ya zamani lakini pia wanaweza kwenda mbele ya muda yani kuna kesho kama unavyokwenda kariaka na kurudi nyumbani watu wanaodai kwamba walisafiri katika muda kuna hadithi zinazosimulia kuna watu waliwahi kufanya hayo ama kusafiri kwenye muda time travel kuna kitu kinaitwa grandfather Paradoxi. hiki kitu kinaleta mkanganyiko na kinaweza kuwa sababu kubwa kuwa kwa time travel.